בעזרת השם ידבר ספר לקוטי תפילות, תפילה קמ"ח, מיוסד על תורה ר"פ ולקוטי מוהר"ן. הט ליבי על עדותיך והלל בצע, ריבונו של עולם עוזרני והושיעני וזכני, שיהיה דבוק בתורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד, ותשים חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. ותהיה את תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. ויגב תורתך יומם ולילה. ואפילו בעת שיהיה הכרח על פי רצונך לעסוק באיזה עסק בשביל פרנסה, לעשות איזה מלאכה או משא ומתן, ולניסוע איזה נסיעה וכיוצא בזה, תרחם עלי ותושייני שגם בשעת עשיית המשא ומתן והעסק תהיה פנימיות מחשבתי קשורה או דבוקה בך ובתורתך הקדושה מלובש באותו העסק והמשא ומתן. ולא אכניס פנימיות דעתי בתוך המשא ומתן ואזכה חול. רק חיצוניות מחשבתי תעסוק במשא ומתן, אבל בפנימיות המחשבה אהיה קשור ודבוק בך ובתורתך הקדושה, ואזכה לעשות המשא ומתן באמונה גדולה, ויהיה ההן שלי צדק ולא אחליף ולא אשנה דיבורי לעולם, אפילו בשביל כל חלל אדי ותהיה כל כוונתי בשעת עשיית המשא ומתן למען שמך ולמען תורתך כדי שיוכל לעסוק בתורה ועבודה ולהרבות בצדקה ולקיים מצוותיך הקדושות. ותזכני למעט בעסק ובמשא ומתן ולהרבות בעסק התורה לשמה. ותהיה תורתי קבע ומלאכתי ארעי. ואפילו בשעת עשיית המלאכה והמשא ומתן תהיה עיקר קביעת דעתי ופנימיות מחשבתי בתוך התורה והעבודה למען שמך לבד באמת לאמיתו. ותהיה עמי תמיד ושבתי בביתי ובלכתי בדרך, ותחזקני באמונה והביטחון לידע ולהאמין באמת. כי לא בכוח יגבר איש, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר ערים. כי הכל מאיתך לבד. רק רצונך שנעסוק באיזה משא ומתן בשביל פרנסה כדי לברר ולהעלות כל הקדושות והניצוצות הנפולין מעמקי הקליפות לנשאם ולהרימם, לחזור ולהשיבם ולתנם אל מקומם. רחם עלינו מלא רחמים, חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ותן לנו כוח וגבורה ועצה למלחמה, שבכל עת שנצטרך לצאת לעסוק בעבודות חיצוניות, בעסקי משא ומתן וכיוצא בו, שיהיה כל עסקנו ועשייתנו באמונה הגדולה, בקדושה ובטהרה, באימה וביראה ובדבקות גדול בתורתך ובעבודתך, בפנימיות מחשבתי, באופן שיהיה לנו כוח לברר על ידי האמונה הקדושה את כל הניתוצות שנפלו בעמקי הקליפות בעוונותינו הרבים ובעוון אבותינו, בגלגול זה ובגלגולים אחרים. בשוגג ומזיד, באונס וברצון. רחם עלינו למען שמיך, כי אתה יודע כי אין בנו כוח ודעת ללחום מלחמה זאת לברר ולהוציא הניצוצות מתחת יד הקליפות שכובשים ואוסרים אותם בהתגברות גדול. ובכל עת לבררם ולעלותם, הם מתגרים ומתגברים יותר ויותר חס ושלום. ומחמת זה ערך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד בכלל ובפרט. ואין איתנו יודע שום דרך איך להתגבר נגדם ואיך ללחום עמהם. על מי לנו להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, הוא ילחם לנו. ריבה אדוני תיריבה, ילחם את יריבי, את לוחמי, יחזק מגן וצינה וקום בה בעזרתי. והרק חנית וסגור לקראת רודפי, אמור לנפשי, ישועתך אני. שירני בעל הישורות שתהיה מחשבתי תמיד דבוקה בך ובתורתך, אפילו בעת עסקי בעבודות חיצוניות, במלאכה ומשא ומתן וכיוצא, ואתחזק באמונה שלמה תמיד, בפרט בעת צאתי מאוהל תורה לעסוק בעסקי חול, שאתגבר ואתחזק אז באמונה גדולה וחזקה ביותר. ואתה בהחמך ובכוחך הגדול תיתן כוח לאמונה הקדושה שתברר ותלקט ותעלה ותנשא ותרים כל הקדושות וכל הניצוצות הנפולות שנפלו בכל הדברים שבעולם מיום בריאת העולם עד היום הזה. ותעלה ותנשא אותם ותחזור ותתנם ותשיבם למקומם אל מקום אשר שם העולם בתחילה ביתר שאת ויתר עוז. <coughs> והיה נידך ממך נידך זכינו ברחמך רבים לעסוק במשא ומתן באמונה, ותהיה פנימיות מחשבתנו דבוקה וקשורה בהתורה גם בשעת עשיית המשא ומתן. ועל ידי זה נזכה שתצילנו ותשמרנו שלא נצטרך לעולם לבוא לזילותא דבדינא, שלא נצטרך לבוא לפני <coughs> דיינים <coughs> לדון לפניהם בדין תורה. רק יהיה כל משאינו ומתננו באמונה, וכל מי שנעסוק עמהם במשא ומתן יישאו וייתנו עמנו באמונה באמת. ונדע ונבין ונאמין שבכל המשא ומתן מלובש תורה, ויהיה המשא ומתן מקושר תמיד אל התורה, במובן שלא נצטרך לתקן המשא ומתן על ידי הדין תורה לפני הדיינים. ריבונו של עולם, מלא משאלותינו לטובה ברחמים, ועוזרנו וזכינו לנצח המלחמה בזה העולם על ידי התורה והאמונה הקדושה. שמא אדוני בכונני אדוני היה עוזר לי. עזור והושיע לחלושי כוח, לחלושי דעת, לחלושי העצה, כמונו היום, לנצח מלחמה כבדה כזאת בכל האופנים. כי לא היה עולה על דעתנו לבקש ולהתחנן על זה לעוצם פגמינו המרובים, אך לפניך נגלו כל תעלומות ליבנו, שאנו בטוחים ונשענים על כוחם של הצדיקים האמיתיים, עליהם השלכנו את יהבנו. הם ילחמו בעדנו, ואנחנו נלך אחר ארצותיהם הקדושות ונדרוך בנתיבותיהם. ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל. אדוני יגמור בעדי אדוני חסדך אל העולם מעשה ידיך אל טרף. אנא אדוני הושיעה נא, אנא אדוני הצליחה נא. אדוני הושיעה המלך יעננו ביום קוראנו. יהיו לרצון עם רפי והגיון לבי לפניך אדוני צורי וגואלי אמן ואמן.